Radio 021. Redakcija naučno obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Džajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, je li? I onda kažeš Talk show braće Bogdan. Idut recimo 4 takta toga.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 Vi ćete tek da slušate Arnest, i da, da, da počinjete da <laughs> slušate. Ako ne, sad slušate Radio 021, onda slušate. Onda onda slušate. Da vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Miss Dlake. I onda ne znam gitara, gitara, gitara, do onih duvača finih kad počnem. Ili negde drugi, da nemam pojma, vidit ćemo šta je okej. Okay. Dobar dan, poštovani slušalci. Danas imam veliko zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Ljubomira Živkovića, predsednickog kandidata, predsedničkog nezavisnog kandidata. Dobar dan. Dobar dan, gospodine Ljubomire. Vi ste jedan od ljudi koji hoće da ostvari jugoslovenski san. To je slično u onom američkom snu. Recite mi nešto o tome. Pa ovako, ja sam inače kandidat za predsednika Socialističke Republike Srbije, naravno ne jedini, ali tek izbori će pokazati ko je najbolji i ja očekujem sportsku utakmicu. Da. Rezite mi, a otkud vi na političkoj sceni Socialističke Republike Srbije? Nismo vas ranije. Pa ja sam već desetak godina prisutan na sceni, ali izgleda da su tek ovi izbori moj pravi trenutak. Ja sam došao do zaključka. Danas sam i mnogo zrelija politička ličnost dok su mnogi koji su pre jedne decenije mnogo obećavali zapravo razočarali narod. Ja sam inače pre 20 godina onda kada je pao nenarodni režim očekivao... Pre 10 godina je pao režim, čini mi se, nenarodni režim. Pa on ano je ist... padao, padao sukces. Da, da, ja sam očekivao da ću još onda da se domognem vlasti i onda sam to pokušavao na neki način preko infiltracije u opoziciju. Dobre. Probao sam da se šlepan, kažem, uz opoziciju, ali u toj vojsci bez komande. Tamo pojedinaca svojim kvalitetima kao što ih ja imam ne može da dođe jednostavno do izržaja. To je šaka sidnih spekulanata. Njima je glavni motiv ili da se dočepaju para ili da pr se prave važni na televiziji i pričaju, samo pričaju po štampi, a u stvari lup, lupaju kako im padne, kada im je ćeif. Dobro, a recite mi, a šta je vaš motiv za sve ovo? Za razliku od ostalih kandidata, moj motiv je čista i apsolutna vlast. Ja samo želim da se domognem vlasti. A moja procena je da je ovaj narod tek sada sazreo za apsolutističku absolut, vlast koju nameravam da mu pružim. Rekli da je vaš motiv vlast. Vlast obično ide, ide s parama, ide sa nekim privilegijama. Da li ste na takvu vlast mislili? Znate šta, mene novac ne zanima. Ja sam, da? ja pristajem da na predsjedničkom minimalcu budem, a svi ostali oni žele da se domognu ne samo vlasti u onom smislu novca, nego žele i moć, žele žene, žele da jedu, da, da krsme ovu državu. Ja želim ovu državu da na kraju, da kažem, da je saberem, da je skockam i da jednostavno njome vladam. Znači, vi imate neki unutrašnji poriv, neki poriv iz dubine duše za vlašću i to je vaš osnovni motiv. Pa znate što? Ja sam imao teško i traumatsko detinstvo. Imao sam problem identifikacije celu moju mladost. I što Dobre. se pokazalo da je u stvari danas moja prednost nad ostalim kandidatama. Koje, koje su osnovne prednosti? Pa a, ovako... Ja sam, e, pomirujem na nekutki način i poziciju i opoziciju. Jel te, kako? Ja moram da podvučem i da naglasim da mi je baba po majici bila dugo godina devojka Draže Mihajlovića. A sa druge strane, deda po ocu mi je bio prli izotpisani. Jel te? Što u našem narodu ovako objektivno kada se sagleda nije zanemarljiva stvar i što narod zna sam da oceni. Da, da, zna. U meni se na neki način genetski već proživaju i četnici i partizani. Ja mm. sam uvek bio i za jedne i za druge i zbog toga sam sve vreme imao traume jer nisam mogao da se opredelim. Zato ja hoću samo vlast, da svi druhi hoće, kažem, žene, jelo. I ja tu pomirujem te dve, te dve, da kažem, ta dva antagonizma u našem narodu. Ono što ja hoću, hoću u stvari hoću da budem nezamenljiv. Da. I ja glasačima to uopšte ne krijem. I nadam se da će glasači to odmah razumeti. Ja jedini na srpskoj političkoj sceni igram sa otvorenim kartama. Ja sam patriota iz vlastitih ubeđenja. Da. I nisam obrtao čurak pod raznim zastavima i okretao se kako vetar duva. Znači vaši motivi su čisti? Moji motivi su ovako kad sebe upoređujem sa ostalim kandidatima, moji motivi su Mnogo, mnogo čistiji nego, nego što su Evo, sad neću da, da nabrem Ostale kandidate, to će, to će glasači Da procene dobra, pa, Ali mogao bih Znači, želite da ostavite Nešto u ovom narodu Što je trajnije od neke prolazne Vlasti, o tako? Ja nešto želim da ostavim za sobom A ne sam obedo ispržen u zemlju Dobro, e sad Ajmo da vidimo dalje o, o vašoj toj biografiji Kako, rekli ste da vam je Detinstvo bilo teško Kako je, kako je išlo dalje s tim vi ste, vi ste pomenuli vašu cenjenu babu šta se dešavalo pa dalje? moja baba posle rata ona je otišla u emigraciju i otišla je u London i otišla sa, sa ovom palom vladom da? i ja sam se uz pomoć njenu finansijsku da kažem i uz veze ja sam došao na neki način do mogućnosti da se školujem u Kraljevskoj školi da? za protokol i ceremonije i to ocek krunisanje otkud vi u takvoj elitnoj školi Pa to je bila babina daljna želja, kaže. Ona mi je, mi je to sugerisala jer ona je bila u krunskom savetu, ja. i to na funkcijsk krunskog svedoka za istorijska pitanja i ženski dobrovoljni rad. Dobro, pustićemo sada muziku, pa ćemo nastaviti s pričom o toj školi. Talk show braće Butkai. Salama u studiju gospodine Ljubomir Živković, nezavisni kandidat za predsednika ja moram da se izvinem i vama gospodin Ževkoviću i slušalcima s obzirom da su vesti u 10.21 vi možete da napravite, a i mi ćemo napraviti pauzu, možete da završite Ajde. ovaj burek što ste počeli pa ćemo onda Aj, nastaviti još, nek... o, o ovoj priči koju sam ja najavio znači o ovoj školi, u elitnoj školi koju ste pohađali. Ništa, možemo da, možemo da, sad će još, vesti. Još par za... zalagom mi je ostalo. A izvim te ovu kantove, mogu da malo u stranu. stranu. Dobro, pa ste da ne zapnete. Idite vi na bureka a mi ćemo, znači, posle vesti nastaviti. A vi ćete tu biti? Biću ja ovde, da, da. Ljubav, pa bio sam ja ovde, niste, niste. Pa je li ste taj burek negde... i negde ste se izgubili? Morali pa smo bio sam da... ovde, uslu, ulazio sam tu u komoru. Dobro, počnili slušalci sa nama u gostima, gde je predsjednični kandidat Ljubomir Živković, alias Ljuba Bonbon. Rekli smo da ćemo da nastavimo priču o, o elitnoj školi u Londonu koju ste pohađali dugi niz godina i gde ste stekli praktički ova iskustva. Ja sam, ja sam već rekao da su da je to škola za pripreme ceremonija. Da? Polaznik ove škole u najvećem broju slučajeva ima blistavu karijeru. I ako se tu radi dva, najviše tri nastupa tokom nje, on ne može da kruniše svaki dan. Naravno, nije to takva ni potreba, ni, ni nužda da se kruniše. Znači, tokom svoje karijere praktički tri, četiri, dve velike ceremonije. To je uspešan krunitbeni majstor kada može da napravi dve do tri ovako, velike ceremonije same, uh, hoću da kažem, krunisanja, a isto radimo i sahrane kraljevskih i carskih ličnosti. Dobro. I? I to je ovako filmskim jezikom, da kažem, to je kao funkcija izvršnog producenta. To su velike pare. Evo, moj kolega sa godine imao je tu čas da pripremi celokupni program sahrane za princezu Dijanu, na primar. Ili zamislite kako je digao pare onaj što je sa karani ono Kuseina sa? To je jordanski kraje. Jordanski kraje. Da, to to je bila takva takva ceremonija, to je ko, to to je vesika ne bi bolje u Arabija. Da. To se kažem samo jednom ili dva puta po srcu u karijeri. Inače ta škola je dobro vrlo dobro opremljena. Tamo imate kabinete, opreme, imate trenažere. To Aha. je mala grupa polaznika i to je internatski pristup, to je tamo stroga disciplina imamo uniforme, epolete svaki od nas nosi znak Kraljevski podvezice iz 12. veka to je kada je škola otvorena zbog toga što su pre toga krunisanja bila tako nevešta i tako ofrlje radena da je tada ovaj, otvorena ta škola i ona traje do danas uče Dovrlo? se sportovi zatim mačevanje, ja sam bio dobar u mačevanju to moram da kažem da. a siguran sam da bi sve presjedničke da date pokosila <laughs> kad bi sam mnom ušli u ring u duel, to su većinom evo, vi vidite njihove slike to su većinom pupčari, ja gledam baš sa lošim radom nogu, loša kontrola terena, jednostavno mislim na, na, na mačevanju bi, bih ih samleli. Samleli bih, samlali, ih, bih. Bi ih na mačevanju. Dobro, neko recite mi, nešto ste pominjali, završni ispit u pa, toj školi, kakav je? Pa završni ispit na tom, u toj školi je takav da mi imamo dve nedelje na raspolaganju kraljevsko pozorište Dobre. i one izvode završne radove polaznika. A diplomski rad je jedno venčanje i jedna sahrana nekoga iz plemičke porodice. Da objasnim, mnoge plemičke porodice dosta posvećuju pažnje polaznicima, oni i prate polaznike, a i sa njima oni tanače te sahradne, tako da imaju veliko poverenje u te polaznike i zajednički posle sahrane ocenjuju tehnički i estetski kvalitet e, mi, tih radova. Da, recite mi posle svega toga šta ste dalje radili? Pa ja sam e, po završetku te škole ja sam želeo zbog antagonizma u mojej prirodi, želeo sam i ukumrovac da odem da završim političku školu no. zbog e, mog dede preleta. Dobro. Ali odma tamo kada su na prijemnom u, u ovaj u toj školi, kada su me pitali ko sam, šta sam odakle dolazim? Sve je pitali, dobro prošlo. Sam sve je dobro prošlo, ja sam znao sve odgovore njihove, samo kad su me pitali a baba E, onda tu sam, da kažem, dobio šut kartu i na neki način to mi je još jedna želja koja mi nije se ostvarila, a koju bi, kad da, tad bih želeo da... Da, mora da mi je teško da. to pao, pa je da. jasno, tu su ti antagonizmi. Tu, da, ja se dan danas sećam kad sam skrušeno pognuo glavu i znam da mi je u duši bilo jako teško. Da, pa mogu da zamislim. E, sad, vi ste član nekih međunarodnika asocijacije recit. Malo ja to. sam član međunarodne asocijacije ceremonijal majstora. Da imam veze i kontakte sa svetom, mene kontaktiraju i konsultuju ne samo kao kod krunisanja, već i kod inauguracija i sahrana pretnika i kao i drugih ljudi od značaja. Dobro, i pored, pored svih tih vaših funkcija velikog obrazovanja, vi ste se ipak vratili? Ja sam se vratio, da kažem, ja imam širok, širok dijapazon mogućnosti Dobro. za rat. To nisu samo krunisanja. Ja pišem scenarija za krunisanja, to je moj osnovni poziv ali ja sam mogao da biram zemlju posle te škole u koju sam hteo da odem. Mogla da. je to da bude neka afrička država, mogla je da bude neka zatucana azijska država, ali ja sam se ipak vratio u Jugoslaviju. Dobro, i šta je onda bila? Poslao sam pismenu ponudu liderima, baš u ono vreme kada se raspadala Jugoslavija, da. na adresu svih predsednika bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije i vrzo, vrlo brzo sam dobio nekoliko pozitivnih odgovora na, na moju, moju ponudu za krunisanje. Da, da. S tim što ipak neki su smatrali da. da ipak treba nešto malo sačekati. Ovaj, da nije pravo vreme tada? Da još nije, nije sazrelo pravo vreme, ali ima i veliki interes. A možete li pred slušalacima da kažete koji su bili ti koji su prihvatili? A sad, ja, to je stvar poslovne. Taj nevoj jedan je baš skoro preminuo, mada je 70% posla bilo već pripremljeno do sitnica od muzike do spiska jela za svečani rugočak. Vi slušate sada Niz Dlake, tog šovu braće Budkaj. Dobro, sad možemo još malo da elaboriramo uh, krunisanja, da kažete nešto o tome. Pa evo Kakvih isto, ima vrsta krunisanja? Ima raznih vrsta krunisanja, da. evo baš jedan ovde od bivših predsjednika isto je, tako ja inače nudi, možete da se krunišete, ali Richard, Richard sreći, ili možete Dobro. da, na primjer, lui kralj Sunza, a isto tako jedan od bivših lidera, inače još je aktivni političar, on je naručio krunisanje Alamatija Gubec. A i to ga ima? Inače, kod mene možete da naručite i, da kažem, i izgled, dizajn same krune. Naprimjer, Do, zavisi ako neki političar ima veliku glavu, ako ima malu glavu, mislim, budući kralj. Onda krunišem i desu, da kažem, ovaj. onda plašt od Hermenlina, možete da nađete lente, recimo, razne. Onda, naprimjer, razni privezci za aristokratiju koja je pri, prisutna u ovoj krunisanju da kažem to je veliki asortiman i da kažem dosta privrednika se zainteresovala kada kad je čulo ovaj o kakvom kakvom projektu je riječ da pa vidajte i neke povoljnosti tako krunisu ja, kod vas jeftinije uh, kad se kod mene kupuje kruna 30% od prilike je jeftinije što je i za državnu kasu, a i ovaj za naručioca. Dosta, dosta, dosta po praktički radite bez trgovinske marže, Be, Bez bez poreza na promet, al. Pa Ipak kada je kruna u pitanju, da, da. to je to, je, to je i čast nekada se oslobodi jasne, porez. Jasne. Dobro, pa znate šta, ajde mi da popričamo malo o ovom stanju koje sada važeće trenutno stanje oko izbora. Šta vi možete da kažete u vezitovi? Pa, ovako, ja mislim da sam apsolutni favorit. Zbog? Zbog toga što, što ne sežem za novcem, ne sežem za, za ničim drugim Dobre. osim za vlašću. Dobre. Ja inače imam para. Imati ja pa. uradim dve besne sahrane i imam za celu godinu novaca. Neku glomazniju svadbu sa složenijim protokolom i eto to je to. Ja sam se inače ovima našima priključio jer vidim da je to rastrađena stvar i da se ide na zicer. Zato sam ja u ovom turnusu izbornom izbjegao opoziciju. Kažem, ide se na zicer, a ne na neko prevrtljivo javno mjenje i šta bi ja sad morao to da izmišljam toplu vodu kad postoji jednostavna formula za uspeh na izborima i ja sam tu formulu preuzelao. Znači, vi se praktički držite nekog programa ovog patriotskog bloka. Je, pa, je li... Ja sam taj patriotski blok, da kažem, uzeo kao uzor i da. moje promene su više kozmetičke prirode. Mm. Ja sam kopirao jednostavno te promene patriotskog bloka, uzeo sam te programe prosto prepisao, jer vidim da narod nema ništa protiv toga, tim prešto se to ni ne čita. A uvek je dobro mahati programom predviračima. Dobro. I zbog toga ja mislim da će ovaj režim Slobodana Miloševića biti zamenjen potpuno kompatibilnim režimom u slučaju da ja dođem Znači vi vlast. tu ne bi praktički... Pa šta ima tu da se menja? Mislim, to je, to možda neke diskretne kozmetičke programe bih uradio. Da, a uradio. šta je sa onim vašim ranijim ang šta ja sam bio i kod Jovićevih Četosa, i u Građanskom savezu i kod onih Jogija. Opozicija priča jednu te istu žlaku. Te skinuće nam sankcije, te zaposlit ćemo se, te stara štednja i slično. Ali kako oni to misle da urade? Ti baksuzi iz opozicije, oni ne, uopšte ne razumeju. Tok šovu, braće, bud Poštovani slušalci, sa nama u studiju je Ljubomir Živković, Ljuba Bonbon, predsjednički kandidat. Gospodine Ljubomire, vi ste naveli kao vašu prednost činjenicu da imate dosta para, da znači nećete posezati za parama naroda, a još jedna od vaših velikih prednosti, ono što ste mi posebno istakli, je vaša lepota. Ja sam po uh, i po uh, mom izbornom konsultingu i po mnogim ocenama jednostavno lep. Ja nemam šta da krijem. Spremio sam plakate zbog toga na kojima sam predstavljen u faraonskom odelu, da. to znači pokrivene su samo genitalije i preko glave imam ovaj faraonsku kapu. Da. Ovaj, te plakate smo štampali u Austriji, 80 Maraka. komad svi tamo štampamo inače i ovaj, patriotski blok i opozicija Dada. a inače što se tiče izbornog konsaltinga on je na tome insistirao zbog toga što sam ja lakao po ramenima kao knego to je vrhonski sportski izgled tako da ja na vojnim paradama samo čičak trakom kači maršalske polete. Inače šarmantan sam veliki Jackie Char Charmer jednostavno nemam šta da krijem Dobro. Volim pun život. Koliko je samo udovica, ja inače pišem te ta scenarije za sahrane i kad da. tražim inspiraciju, koliko samo da kažem osoba kad se idem pogrobje tražim inspiracije, koliko je samo udovica palo palo na moj šarm i da kažem ja smem da siđem u narodi da budem predmet njegovog nezasitnog obožavanja. Ima mi pojavu, a da. ima mi kuraž da ih gledam pravo u oči sa visine. Gde se oblačte? Ja se kod fersaća oblačim. Da. Inače, to je, ako ne izbog čega, ono ispoštovanje i uspomene, jer sam bio koscenarist za njegovu sahranu. A da, znači ima, ima razloga ozbiljnije. E, znači, kažete, lepota je vaša da, ja privla... najizrazitija osobina. To sam hteo, ja računam, privlačim i muškarci i žene, tako da sam računao i na veliki broj opredelj... glasova, velikog broja patriotskih opredeljenih homoseksualaca. A recite mi, zašto na vašim plakatima piše biće bureka? E ovako, ja sam video da se mnogi koriste kojima i da dele hleb da? pre uh, kao deo izborne kampanje. Ja sam se odlučio za burek iz nekoliko razloga. Ovaj Recimo ti što dele hleb barem da podele još neku paštetu ili neki parizer ili mortadelu, nego su vlebac dele a Bureket zna se mnogo hranljivi i kompleksnija vrsta ishrane tako da mi, moj sin inače na, na ovaj e, izbornim mitinzima baca Bureket u publiku a jogurt? I jogurt znate šta to sam ja razmišljao ali to je malo nebezbedno jer sta dođe neki palanački odporaš, uvek ima provokatora iz opozicije koji kinje su e, oponente, tako da smo odustali možete li još neku od svojih značajnih osobina da navede? Pa ja sam veliki govornik. U meni se sažima i demostenici Ceron, što se kaže. Priroda da. i sudbina se tako poigrala i dala mi dar govorništva i recitanja. Recimo, grčko-rinski stil, tako bih ja to nazvao, ja sam morator para excellence. Naprimer, na groblju meni nema ravnog. Ja kad vežbam neki govor u praznoj kapeli, oni kopači, plaču skroz u suzama, rideju samo što me čuju. Inače, ja za honora, pišem i govore ovoj buraniji sa televizije, ovim drugim mojim, da kažem, konkurenciji. Znate šta, možda toliko hvalisanje baš nije dobro za, za vašu kompanju? Treba, treba, malo, kad stojim iza svake reći koju kažem. Dobro, rekli ste, pišete inače, govore. Inače, pišem govore, ima? ja mogu nešto i da vam pročitam iz tog izbora. Dragi naš brate, sine, oče, ostavljaš nas kada nam je najteže, iako nam je velika uteha i škola. Zemlja, tvojem imenu neka je slava, a tvojoj uspomeni hvala. Slavamo. Slavamo. Gospodin Ljubomira, idemo na vašu osnovnu ideju, ideju koja će da pogodi u srž biračkog tela. Recite mi o sahranama i onom vašom idejom za piramidu. Pa ovako, ja sam na sahranima e, osetio svu težinu prolaznosti i kratkoće ljudskog postavanja. Šta je čovjek? Radi, živi, ide kući, rađa se, umire kao crv. Dobra. Naša zemlja, ratovi, turci, kamen na kamenu ne ostaje. Sve spali oganj okupatora ili sila novog svetskog poredka. Tako mi Palavna pamet ideja, ja sam sagledao svet suteg obu našeg naroda gledajući njegovu odnos koju on prema groblju i zagrobnom životu. Da. Izolacija nam omogućuje da se razvijamo kao je endemska civilizacija. Nama treba stožer, nama treba piramida. Dobro. Hoću da vratim poljoljan ponos ovog naroda. Dobro. Ja sam, pišući brošuru o funkcionisanju državnog ustrojstva faranske države, A to kad sam čitao programe, činilo mi se najbliži programima Patriotskog blotka, odlučio da u stvari centar mog programa bude izgradnja jedne velike piramide. Nije moguće. Prvi korak kada bi došao na presto, bio bi da raspu, na, kada bi bio izabran za predsjednika, bio bi da raspustim skupština. Znači ne treba vam skupština. Ako se narod izjasnio za mene, šta dalje... Da se koleba i da, da samo pravimo ovaj nejasnoće i da se narod sam u sebi izjeda i, i, i da se svađa. Preganja, da. Sljedeći korak. Inače, ja sam, da kažem, to bih uradio time što ja, kad, ja blanko potpisujem izjavu o klastraciji u slučaju neuspeha izbornih obećanja i to po 77 tačaka od potrošačke korpe do zdravstva i do penzija. O, o sad a sad pitam se ko imam od drugih kandidata da, da to uradi, pitam ja vas. Da. To da sam sugerisao i ostalim kandidatima, a hoću da kažem da ulivam e, samouverenje našim glasačima da ću ja to ispuniti. Znači Blanko izjevao, Kastraci raspušta se skupština. Da. Ali zgrada ostaje. Aha. Da, da, da. ostaje ovome narodu i cigani i klevetanja nesposobnika. Odma prvim da, telefonski poziv zovem Amerikance i Ruse. Da. Amerikanci vole senzacije, pa će da skinu sankcije pretpostavljam odma. Dobro. Sledeće da će se stvar. Odma zo, odma zovem Markonitića da se da. utanače rokovi i da se privreda organizuje za takav projekat. To je veliki projekat. Sa Markonitićem se dogovaram da šišamo Keopsa bar za 130 m. To je tirka 600 m visine bez gromobrane Jantenskog sistema. Oh. Uzar moj je Uzar Ramze Struki. On je? koji je uspeo da uzdigne posrnulo Egipatsko carstvo. Sve najlepše u različitim civilizacijama bit će ovaploćeno u liku vašeg novog faraona. I kineski zid, i internet, i gladiatori i trb, trb nebeskog mira, i bambilen, sve će to krasiti našu piramidu. Znači, našu prvu srpsku piramidu. Znači, to će biti piramida kao prva faza programa A sledeća faza, druga faza je kompleks, piramidalni kompleks, je li tako? Sledeća faza je piramidalni kompleks. Mi računamo da za pet godina da e, izgradimo tu piramidu s pomoć svih sila s, građevinske operative. E, to je zapošljavanje, zapošljavanje mladih naučnih kadrova i tu će biti naravno izgrađeni stanovi za mlade naučnike koji će da premeravaju piramidu. Da, recite mi, dosta su... Dosta su... Mogu bih reći, reći katastrofalne su procene ovih grupa kao G17, osporava se mnogo šta. Kako vi mislite da uzdignete tu ekonomiju? A, mnogi me pitaju otkuda sredstva. Da, i ja vas pitam. Kao prvo, tu je stara devizna štednja. Koja Nećete li valgde i koliko... vi stara devizna štednja da... Pa to što je ostalo što, što, što nisu ovi pre mene raskršnili, to bi išlo za piramidu. Aha, Onda druga stvar je, e, raspisao bih zajam. Zajam bi se raspisalo. Zajam za piramidu, a raspisao bi i zajam za blago u drugoj fazi, u fazi B. Kako blago? Pa u piramidi mora da stoji blago, tamo gde je sahranjen faraon. Aha, dobro. Ali to blago, kažem, neću ja trošiti, ono će samo tamo da stoji, na bezbednom mjestu. Aha, aha. dobro. I bit će sakriven ulaz. <laughs> to, to, je, to je princip svih piramida do sada, pošto pa to ne bi vaša. Da. Ja sam isto tako, da kažem, ja, moja ideja bila da piramida bude u Zemunu. Jel, da? Jer uzmijem te Zemunu, naprimjer, baš pre nekih dan, ovaj, to izgleda kao babilonski vrtovi, kao Disneyland. Da vam pamet stane, ne znam jeste bili. Evo jedan čovek se vratio Nisun. posle dve godine, odsustuo baš Zemunac, vratio se iz duševne bolnice, kaže da nije mogao da prepozna svoje rodne Zemunu. Da, ja nisam en, bio skoro u Zemunu, nisam bio, ali čuvam da se priča. Ovaj, hoću da kažem da je opozicija ovih deset godina takvu neprocenjivu štetu nanela. Kako je nanela? Pa nanela je, nanela je na taj način što nije uopšte usmeravala prave... Dobro, ali konkretno kako? Pa kako, kako? Tako. Aha. Dobro i dalje? Pa jednostavno, štete su sa dugoročnim posljedicama. Zato, kažem, prava stvar koju bi, kada bi došao na vlast, to bi bio zajam. kad bi bio realizovan angra, angažovanjem građevinske operative iz cele zemlje. To bi bio neka vrsta njoj dila. Da. To je ono što bi zadovoljilo i glasače radikala i socijalista. Dobro. Sfinge. Sfinge ćete sam, staviti. Sfinge, sam mislio da, stavi, da čuvaju ulaz u piramidalni kompleks, a umetnički će predstavljati simbol pomirenja na jednoj svingi ja sam zamislio da bude lik moje babe a na drugoj svingi sam zamislio da bude lik mog dede iz prleta znači, znači svinge predstavljaju pomirenje koje sažete u vašoj ličnosti te svinge bi se gledale očima u očima u, oč, u oč, oči u oči bi se gledale a to bi jednostavno da kažem bio i turistički atraktivno kažem to bi prvo došli bi ovi, da kažem, never, ovi, ovi nevernici, nevernici iz Evrope, da. a onda još jedna prednost Zemuna, što Zemun leži na Dunavu. Da. A Dunav, Dunav bi bio ovaploćenje svete reke Nil. Aha, vi bi znači poistovetili Dunav s Nilom. Sad, tamo one razlike koje postoje između Nila i Dunava, ja bi tamo pustio nekoliko krokodila. mis, bi to, bi napravio zakon za mis, ta mis bi mogla poslije da se distribuira u okviru svetske nekakve mreže, kao kao lepotica, pa kao manekenjka, kao neka pevačica na playback. Poput I... ovih elitovih lica godina. Da, da, da, da. I A mogla bi da bude i kandidatkinja za, za ovaj e, faraonsko e, potomstvo. Jel te. Imate vi zaista čudne ideje bolje vi odmorite, malo se smirite i vi, a i ja, dragi slušalci i evo, to ja vam... ceo svet gledao i slavio bi nas kao faraonski narod da, da, naravno, naravno vi se slobodno odmorite, a ja ću da dam telefonski broj ako neko slušalca eventualno hoće nešto da vas pitam a da, ne znam, sumljam evo, telefon je 421216 ako imate neko pitanje za gospodina Ljubemira Živkovića onda možete da postavite pitanje evo, vestiće uskoro šou braće Butkaj. Dragi slušalci, sa nama u studiju je Ljubav Mježivković, alias Ljuba Bombon, predsjednički kandidat. Evo, čitam vaš program i vidim ovde poglavlje o kosmičkom narodu. Možete li nešto o tome da kažete? Pa ovako tu imate a, znake za raspoznavanje nebeskog naroda. Ja sam naime a, sa idejom dolazim, e, da napravim put od nebeskog do kosmičkog naroda. Dobre. A meni je na pamet pala ideja profesora Grudoglavca za kupiranje ušiva, ako se sećate iz prošle misije. A da, mislim. on je bio gost u našoj misli, da na, sećam se. Moja ideja bila da napravimo u stvari neki znak raspoznavanja za superiornu civilizaciju. Dobre. To bi na neki način bio naš pasoš faraonskog naroda i ujedinjenje sa ovim kosmičkim elementima kao spokovi bi na neki način mogli da budemo prepoznati to bi bio narod koji je uključen i u peti element i u rad zvezda ne? i Herostrat i Neron i Aleksandar Makedonski Miloše, svi su oni želeli da uđu na neki način u istoriju na silu a vi oni, hoćete drugačije oni hoće da uđu u istoriju na ja hoće da uđem u istoriju ali neću na silu Dobre. hoću da me pamte po dobru po piramidi, po povraćenom samopouzdanju za 10.000 godina u napred da se zna Eo, grci se još ponose akropoljen Rimljani imaju dio klecijanova sona kupatila Ja nudim pet godina žrtvovanja i kulučenja dok se ne izgradi piramida kao prva faza piramidalnog kompleksa Od tog momenta obećavam da će nam stvari kretati nabolje Dobre. Ja hoću post postmolekularnu generaciju ono što ja hoću od mladih. Videćete, za samo deset godina će sve biti preporođeno. Više nam neće trebati ni izbori. A što se naslednika tiče, ja imam inače dosta dečurlija, to je, ja ću vam vambračni porod, a ja ću se na vlasti potruditi oko legalnog da. naslednika. Ja neću da obećavam narodu šarene laže dok se posao ne obavi. Kad se otvori piramida, onda može da se priča šta smo uradili. Neću ništa unadpred da priča. Dobro, evo, dok su išla veste, javila se grupa homoseksualaca iz Bačkog Jarka i postojila pitanje o vašem odnosu prema uh, homoseksualnim brakovima i uopšte tretmanu homoseksualaca. Pa evo, tu sam ja imao neke, uh, mislim, ja Jeste, u, u, jas, u suštini, ovaj, dozvolio bi legalizaciju, nema ništa protiv legalizacije homoseksualnim da. brakovima, ali što se tiče Bačkog Jarka, Ja sam sito i rešeto prošao zbog ovih potpisa u bačkom jarku. Mi pas s maslom, to ne bi sažvaku. Prvo dobijem deset potpisa time što sam ih startuo na to da ću da dozvolim homoseksualne brakova. Da? I mislim, to je takva sredina liberalna. Na sledećim vratima kažem dobar dan domaćine, ako glasate za mene, nemate strahovanja, meni možete da verujete ja ću vam omogućiti da živite u homoseksualnom braku sa svojim partnerom. To ste rekli ljudima. Dolko su se neki ljudi bili ražestili da sam jedva živ glavu iz jarka izvukao. Inače, ja sam demokrat, ali ali, ali, ali, ali zna se granica. Bože, bože. Ajde, dignite reglare. Bože, bože. Ha, dobro, recite mi ovaj Sad je uvijeku ta kampanja, vidim, plakatirali ste, ceo grad je u Novom Sadu, spremate miting, podrške. Recite mi, kako skupljate potpise, kako sad ide to? Pa, ovako ja sa skupljanjem potpisa nisam imao nikakvih problemja. Ja sam samo pokazao da treba po pisati za listu s Miloševića i time sam odmah blokirao tu osobu da potpiše za pravog. Pa čekite, čekite, čekite. Šta ste radili? Ponovim? Pa meni je nosilac liste Savo Miloševića. Znači vi proturate narodu šarene lažeti ime? Pa veliku pomoć su mi tu pružili postari posebno njihov generalštab. Jer poštanska da. uniforma je častna. Sa njihovim generalima ja sam se sve dogovorio za tančine, ja sam im obećao besplatne scenarije za sahrane i svadbe, tako da ih držimo u šacu. Da. Potpisivanje moje liste, hoću da kažem, je bio deo nacionalnog referenduma i ja sam kandidat nacionalnu pomirenja. To znamo da ste vi kandidat nacionalnog pomirenja, ali ovde čudo da vas ne zatvore zbog toga. Ja sam normalno odem u fabriku i ovaj kažem, evo za sam Miloševića za listu čekajte, ovaj, čekajte, da se čekajte, potpiše, da on prover... se uplaši malo mene, radnici se uplaša njega i tako ja sam ja skupio, u vrlo rekordnom roku sam skupio ovaj, sve, sve potpise. Čekajte, vi skupili dosta potpisa... Varajući narod. Vi ste rekli da je nosilac vaše izborne liste sa Milošević, pa a sad jeste. meni kažete da je to Savo Milošević. Pa, je, pa jeste a, sa Milošević. Da, a treba da glasaju za vas. Pa da kažem ja, po, ovako, politika i umetnost realno, tu nema šta da mi se prigovori. I, istina je da sam ja izborni parazit na njihovoj kampanji. Pa jeste parazit. Ali... ali ali ja sam iskoristio to i tako skupio potpise, stvar je naravno i nekih sposobnosti političara da mogu da... da... Dobro, zahvaljujem sad na ovom objašnjenju mada nisam previše zadovoljan ovo zaista, dobro ste rekli da ste parazit nego čujem, imamo slušalca na vezi pa hajde da ga čujemo Dobar dan, izvolite Dobar dan Slušamo vas, izvolite Da, dobar dan, pozdravljam Ljubu Bombonu da? i imam jednu primetbu i jedno pitanje Recite Pa primetbe mi je, mislim da je kastrižanje baš onako ovaj, radikalno, ne bi trebalo to baš u toj meri da se odre, eh, tako daleko da ide. Jel? Odgovornost jel? Ukoliko... mora da bude prisutna, da, zna si ko je odgovoran za neispunjenje. Da, da, da, da. E sad mi recite eh, za krune, da li vi to možete ovako za široke narodne mase, na primer? kad se čeka ureć. Imamo priveske a, o, za široke narodne mase, da, a inače krune prodajemo za ulje, unika. Za ulje, šećer, za tako... A, nisam u ledu kad se stoji, Ka, a, kakvim redojima je reć? Pa ovim redovima koji se sad pojavljuju. Ne, ne znamo o kakvim... A ne, znači? ne znamo kakvim redojima. Za krunu mislite? Da da, da, da, da. Pa kažem 30% direktno, ako je to iz prve ruke, krunu prodajem nekom prestolonasledniku ili carskoj porodici za 30% jeftinije. Ako ste zainteresovani, možete da vidite katalog. Letnji modeli, zimski modeli. Letnji su nešto otvoreni, zimski su malo ima dole jedno parče sa krznom, malo poruba, e, malo Ima tako ovaj, da kažem, ono na uši e, kao sačka. Da, da, da. Možda imate vi plave krvi možda? Znalo pa, malo. E pa onda, da, onda ste kandidat. Da, onda, da, da. Onda se možete dogovoriti. Se sklajemo se ljubi Bog. Hvalju ama. Hvala i vama. Znači, gospođa je pitala za krune. Vi ste pominjali da one male priveske od 14-karatnog zlata. Od, da, radimo i te priveske. Zubno zlato prerađujete, to su u veftini. Nije to bar za zubno zlato. Kad se pravi zubi od toga, posle se to izmulja sve i to je dosta neprijatano posle osjećaju s tima kad se spljošte zubi. Aha, dobro. Neki probaju, ali nije to za to. Dobro. Idemo s malo muzike, pa ćemo da nastavimo razgovor Poštovani slušalci sa nam u studiju je Ljubomir Živković Alios Ljuba Bonbon Gospodine Živkoviću Evo mi smo otprilike zaokružili ovo što ste vi hteli da kažete Vi ste tu iznali neki svoj program Vi ste tu objasnili kako skupljate potpise Govorili ste o ovoj vašoj glavnoj ideji, ideji za piramidu Tako? Da, za, za piramidu koja će biti 130 metara više od Capsove piramide. Da, vi imate tu jedan ozbiljan program. Da vam kažem, sve to, sve to dosta lepo zvuči. Vi ste tu iznali mnogo argumenta. Međutim, ja nešto računam s obzirom na ovo skupnjanje glasova i potpisa. Da. To me je malo zbunilo. To će dosta ovih glasova da odvuču od Patriotskog fronta da i se ponašate kao... Pa ja sam se lukavstvom služio da jednostavno ljudi kad vide na listi s Miloše i zaokruže zapravo mene. Pa meni je to jasno, znate šta, jedno je preći granice dobrog ukusa, a drugo je biti vuko jagnjećoj koži. Pa Mislim. sad šta moja to mogu, narod, inače ja kažem, ja ni, ni za dlaku ne bih menjao um, izborni program patriotskog bloka. Pa Samo su... bi dodao, kažem, tu piramidu i raspuštanje skupštine. meni jasno, vi možete i piramide i Eiffelove kule da nudite narodu, međutim, nepošteni način na koji vi želite da da skupite te potpise i da se... Da, vi znate kako se ostali koriste s koje kakvim sredstvima. Ja se koristim normalnim sredstvom da... Da, da skupim te potpise i ja sam skupio te potpise i sad kažem i očekujem na izborima da će dosta ljudi da zaokružim moje... Hvala meni, ja imamo slušao se imamo na vezi. Dobar dan. Izvolite. Nešto sam htjela da prvo vas pozdravljam ovu bojicu. Zahvaljujem. I, ovaj, htjela sam nešto da pitam gospodine Živkovića. On očigledno ima veoma velike menadžerske organizacione i aražerske sposobnosti. Da, da. Pa mi nije jasno zašto je... Zaš, odnosno imam jednu zamerku recite samo brzi nove vesti u, u, u Zašto se malo ne angažuje oko toga da nešto učini da se ponovo otkri ta Madonna? Zašto je dozvolio da naš najlepši, najpametniji i najsposobniji mladić u Jugoslavi treba da zatvori svoju čuvenu Madonna? Aha, dobro zašto to je to pitanje. To je pitanje, su... to to je je pitanje, pitanje. što se namavlja. Gospodina... Gospođo, hvala vam, imamo vrlo malo vremena vesti su sada u 11. .21. Gospodine, pa, Madonna. Pa to za Madonna mene ne zanima, mada, mada ovaj, kažem, u, u kompleks. okviru kompleksa, ne. piramide, mi ćemo da napravimo diskoteku, kažem i Disneyland i Bambiland i sve će to biti spoj. A za one koji dele hleb, kažem, mi imamo alternativu što delimo bureka. Vi slušate sada niz dlake tog braće Budkaj. Rješavamo se sa namo studije gospodin Ljubomir Živković alias Ljuba Bombon predsjednički kandidat gospodine Živković. Moram moram da vam kažem da malo ste me ipak razočarali, mislio sam da da su vaše metode malo subtilnije Ovo je prilično ogoljena priča. Pričate tu o lepoti. U redu, lepo je kada je političar lep. Ali, da li je to toliko presun? mora da bude privlačan, da privlači narod. Pogotovo ženski deo publike, ja rekao sam da veći računam i na, na glasove pe, uh, homoseksualaca. Da meni ste rekli pedera, možete slobodno i to da kažete. Pa, uh, ne birate rečnik, pa recite. Pa evo, dobro, mislim kao ste već rekli. Znači, mislite uh, na glasove uh, ženske ovdje... publike, ali to što ste prekomerno odlakavi, mislite da se to baš svima se vidio, znači šta, recimo, moj recimo meni... Moj izborni konsulting i meni sugerisao normalno da ne brijem remena. Ja. I prema uh, jednom istraživanju javnog mnjenja, upravo takav moj lik, gde nemam ništa da krijem, takav jedan moj, da kažem, ogoljen, uh, čist, uh, kao suza, lik da li? uh, je nešto što, što u stvari naše biračko telo žudi Pa nije da da dlake ostavljate na Armenima, samo da vi kačili je polete, pa nećete svaki dan imati neku vojnu paradu? Pa neću imati vojnu paradu, ali ja ću se pojavljivati kao faraon normalno. Normalno pri otvaranju mostova, pri zatvaranju mostova, pri, pri, pri svim političkim susretima, biće protokolarno da kada neko dođe iz inostranstva u protokolarnu posetu, da će morati i on da prihvati normalno naš naš protokol i da jednostavno goli da se pojavimo i tući ja da dominiram. Jer pazite, zna, ove zna. pupčare okolo, pa o, kao ste one žabe izglede i ovi ostali kandidati. A ovo dobro, ja, ja se kad... slažem da vaša građa atletska, da imate dva metra visine, sve je tu u redu. Međutim... Kad ja kako... napravim za CNN kolut, na primer. Pa do... Dobro, dobro, znam, imate sprave kod kuće vežbate, mada ste u godinama, sve je tu u redu, ali hoćete da, da potrošite silne pare, rekli ste mi da ćete kočijama da prolazite, malte ne svake nedelje. Kočijama vatre će faraonske da budu paljene, vatrometir će biti redovni. Dobro. Narod jednostavno treba hleba i gara. bureka i gara. Dobro, ali para nema. Nema para. Otišlo nam je Kosovo, vi Kosovo uopšte niste pomenuli. Pa Kosovo je tu nebitno, vidite i sami da pri izbornim ovim stvarima Kosovo, Kosovo i ta trepča i ta zagađenja, to više nikog ne zanima. Narod zanima igarom. Nešto što će da ga ujedini Što će da ga spase od ove bede Čemera, sumora Što Dobro. će da, da U sprženu zemlju Da osveži i da zazeleni Mislite li vi da će to Vašim metodima da se ostvari Evo na izborom plakatu piše Vrlo krupnim slovima Ljubav bombom prvi spasilac i ujedinitelj Da, a ispod piše bit će bureka Tako da onaj ko se ne uhvati na spasilac i ujedinitelj Jednostavno glasaće Za to što će biti bureka A ja što obećam, ja sam rekao potpisao sam normalno izjavu o kastraciji, iako ne obećam, zna se. A nek čik, nek potpiše neki od kandidata ovaj uh, konkurencij. Sada na, sad nama vi pričate da zna se da ćete to uraditi u slučaju neostvarenja vašeg programa. Znate, to su neki sumanute ideje. Ček, u, ne, da, neko od slušalca do, se javio... Od čega bi moja ideja bila sumanutije od drugih? Evo, uzmite koliko su sumanute ideje drugih kandidata. Pa, u redu je, znate sad... To je stvar drugih procena. Ja, kao nezavisnan novinar, ne bih želao da procenjujem... Da, o, evo, evo, ja mogu idejim, da procenujem. Evo, izgleda iz, izgled da imamo nekog na, na liniji. Evo, ja mogu da procenim da li su sumano. To imamo, imamo slušalce. Moje ideje slušalca. nisu sumano, a ostale je. Evo, sad čekajte da čujemo šta čovjek ima da kaže. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. E, Tema sam nešto da, vas, da vam kažem. Slušajte, to s Burekom nije baš na, nešto naročito dobro. Da? E, jedna moja prijateljica sad se vratila iz Vrnjaške banje. SPS u banji deli ne samo hleb, nego i ulje i šećer. Nivalda. Prema tome deli, ne prodaje, deli, deli, deli. Pa gospodin Prema bi isto da deli burek. A da je, ali ja deli, na mitingu bih da mi bacao burek u publiku. Gospodin na to. mitingu deli burek bacao. Da bacio... kavijar da delite. Kavijar. Pa to kad... A kak a bure kako ih kraći pa oni Aviar od krokodila ćemo da devimo kad ja dođem na vlast. Oni će još malo pečene še vedavati. Ne znam zašto da госпођу господин evo meni tu ipak nešto sumio господин se u, u neku ruku pridržava ovog po, programa patriotskog fronta a s druge strane im minira izbor za predsjednika. Direktno direktno se suprotstavljaju tako da m, mislim da njegove namjere baš ni nisu najčistije, znate to s piramidama možda i nije loša ideja, ali, ali kako doći do, do svega toga čini mi se da je tu problem. A pa ja sam samo hteo da pojačam jednostavno veru u zagrobni život našeg naroda i da to na neki način ovaplotim. ovaj. I to kažem, bio bi turistički potez, a bio bi i jedan politički potez. Pogotovo što ne bi bilo skupština i tih zavitlavanja i normalno novine bi bile veseli i razdragane. Pa znam, gospodine, ali nama treba spašenje, nama treba Ne možete vi na na šarene laže da, da, da ovaj narod hvatate. Pa ja, da, da, ja mislim da je to vreme prošlo. Pa, ja pa 10 vidla... godina se ovaj narod hvata na šarene pa laže da, i sada pa nemajte vi da vređate. Pa čekite, sada je Patriotski front izašao sa једним konciznim programom pa ja i sada glasoje vi... od Patriotskog fronta i fronta i stato ima sad loze. Pa nam konstatovali smo opozicija da nije u redu da 10 godina radi, pokušava, ništa nije uspela. Pa opozicija I... ko, opozicija koči napreda. Znam i sad patriotski, svi se opredeljujemo smaži, za patriotski front i sada vi minirate neku narodnu jedinstvu. Ne, pa ne, nemojte tako sa mnom razgovarati. Evo jan, imamo, jan... I, imamo, imamo nekog na liniji. Evo imamo nekog. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Kažete, molim vas, gde ste vi našli toga ljubu? Vi ste napustili našeg čanka zato što je pao s motocikla i sada propagirate nekog ljubu. Gde su gospodina ljube, bombona, dela? Molim vas da bi bio faraon pa ključno sam ja shvatio gospodine koliko da sam ja shvatio u inostranstvu on ima dosta dela niste bili na njegovim Čekajte, sahranama ali Vasilije on ima dela kod kuće, da bi bio neki faraon ja jer on vodio, sahrane a... radio vrlo uspešne i dosta se o tome i pisalo i pričalo Ja ništa nisam čuo. I sahrane i venčanje. Pogotovo, kažem, na sahranama... Na sahranama pa pa to i usmjena književnost može dosta da vam kaže o tome. Pogotovo, kažem, te sahrane su tako jedna uspešna stvar. normalo ja kažem, kada vežban plaču oni grobari tamo u kapeli... Ove. Znam, al, to šu govori, gde su on dela? Jeste vi vodili, molim vas, naše narode i narodnosti u borbu za bolje život, pa smo došli dok le je dokle jesmo, a sad se gurate u faraone? Pa nisam je bio... Jeste vi poznavali Čerčila, recimo? Pa moja baba je poznavala Čerčila, da vam kažem, ona Dobro, je bila u Krumskom savjetu. Jeste vi obučili zemljenu kuglu četiri puta? Da, jeste vi skupljali crnce i arape da se bore protiv svetskog igamonizma? Znam što hoćete ovoga... da kažete, da i drugi kandidati imaju prednosti. Nadam znači. ali ja kažem, ja hoću da od drugih kandidata da preuzmem one njihove prednosti. I kažem, ja ništa neću da menjem. Ja priznajem, ako je neko obišao kugulu... I, i ploču, to, to je njegov problem, ali to sad ide na moju vodenicu, ti glasovi, ja sam skupio te potpise i ja idem dalje, a ostali ne idu dalje. Gospodine Ljubo, ja se sa ovim gospodinom koji se malo prejavio potpuno slažem. Vi pravite šarene laže, vi insistirate na zabavi, vi hoćete piramidu. Ja se slažem da je piramida monumentalni kompleks da je to osmo svetsko čudo sveta ure. Ne molite da mi ali, minirate ali pričate, sad, sad... Čekajte, pričate o piramidi 5 godina kuluka pa, za nami dosta kuluka. Nemojte da mi minirate molim vas sad sad moju akciju, nismo se tako dogovorili. Ja sam vam platio za, za, za ovaj Ma, za znate ovo pojavljivanje. Znate šta, mislite da, da možete da nas punivaš da želate ovde za dva kartona jaja, pa ne može tako. Pa toliko ste tražili, dva, ja sam dao koliko ste tražili, da ste tražili više, ja bi dao više. I pa sad nije tačno, nije tačno. I ne mogu da, da jednostavno izbunjujem se i ne mogu je. ljudima da objasnim i da se primaknem. Gospodine, i... ja, sam, ja nisam tražio dva kartona jaja, ja sam lepo rekao pet kartona jaja, rekli ste, evo ovo je pa sve ja, što u ovom trenutku da imam. Pa, je, pa ja sam mislio pričate, da je... I pričate mi priče da ste potrošili pare na Burek za ovaj miting danas u Novom Sadu. Pa zar nemate sa, znači. sa nekim od pekara Aranžman, kad, kad već imate... Pričali ste da imate toliko članova, da imate podružnice Leo desno, zar vam ne, niko ne finansira kampanju? Pa prvo, kao prvo, prvo, nemojte vi sa mnom tako da razgovarate. Ja, pa, sam, da ja da sam rekao svoj... Prav... Ja hoću sa mnom da se lepo razgovara. Ja sam završio Visoku Kraljevsku školju, školu i, ovaj, i kandidat sam za predsjednika. Sve je to u redu, ali preterali ste. Vi sam tako ste. razgovarate, a sa opozicijom cinculirate. Preterali ste, zaista Nemojte, ste. Pret... Vas. Ne, ja sam kao nepristrasan novinar povređen. Vi ste preterali danas. Pa nemo... Ja ne znam da li preterujete svaki put ovako, pa ali ovoj put se... U bu, bu, bu, budalu da mi daju za voditelja. Mislim, Ma... pristras... Znate šta? Režije, pustite, pustite muziku. Ne, Pustite muziku, a, ide, ide muziku. Koje budalevre majmune? Ne, ne. Tako ne, hoćeš ja tebi šamarčinu da udarim. Pa čekaj, ti misliš ako da si... A, a, sad možemo i drugačije da razgovaramo. A, možemo, možemo drugačije da razgovaramo, ali ako neko treba da, pri, ne, da udari, šta? ja ću... Mogu... Doći ćeš ti meni na groblje, bit ćeš sitniji kao bubica ćeš da budeš oh. kad ti bude nešto trebalo. Ma, pazi, bogati, pa vidi kakav si, 60 godina imaš tu se, vučeš po radi i sad mi pričaš neke baje. Hoćeš da izigraš majm Ne znam ko je izigrao majmuna. No ne, moj, molim te. Obezbeđenje. Ja ću obezbedanje da zovem, nećeo mi. Mislim da ćemo završiti ovakve mislije. Uopšte, ja ne, da sa budalom, ja uopšte da neću s tobom, s tobom neću dojavljujem emisiju obezbedanje. Ovdje ga vidiš da nije normalno. Ajde, ajde, ajde, gotov. Šta da se, dokram, se gotov, objasnim, sve. ja nisam s tobom, ja nisam ništa. No pa ja sam onačen ovdje da rade ništa pital. Ajde, napolje, nema više ništa. Ti ćeš, meri, ajde napolje. ga odveli, jeste? Dobre. Morali smo se oprostiti s njim jednim karate udarcem, druge nije bilo. Počtovani slušarci, evo čuli ste, kad je uživo program, vidite kakve se stvari dešavaju s nama u studiju je jedno vreme bio predsjednički kandidat Ljuba Bonbon, nije izdržao do kraja. Prosudite sami kakav je njegov program, da li ćete glasati za njega. Meni je najviše kao nezavisnom novinaru i nepristrasnom zasmetao način na koji je on nastupio posebno taj način s glasanjem način koji je neprimeren svemu ovom što krasi našu demokratiju ja moram sa žaljenjem da konstatujem da je zbog njega ova emisija praktički propala želim da vas pozdravim i da vam zakažem novi susret za sledeći ponedjag doviđenja i prijatno